Hallå och välkomna till dagens avsnitt av vår underbara fantastiska podcast. Det var många superlativ idag. Ja, väldigt många. Måste du köra grammatiken. Det är viktigt. Härligt, härligt. Ha, vad vill du prata om idag då? Eller vilka är här? Jag är här, Tess i det här och får... Anki. Jaj, yeah, vi är tre stycken igen. Vad tar sen faktiskt? Yes. Uh, Apropå, innan vi pratade om någonting annat så måste jag bara säga att vi tog ju en eh, liten extra tur eftersom vi hade nästan vägarna förbi kursens klubb idag. Det var lite spännande. Mm. Mm. En liten grusväg och en fin inhägnad plan. Jättefint och mysigt var det där faktiskt. Stort var det. Stort inhägnat. Så. Ja, men absolut. Mm. Det är en klubb som, som jag behöver utforska mm. lite mer också tror jag. Och vi, vi märkte också verkligen skillnaden på... När man har kommit till en helt ny miljö. Alltså det är lätt att säga. Ja men det är annorlunda olika miljöer. För det säger vi till alla andra. Och så kommer vi dit med våra egna hundar. Och vad händer? Mm. Mm. Vad tror du hände? Chaos i caperna. Mm. Här ska vi kanske inflyka. att jag inte var med. Jag kommer ifrån från andra håll. Precis. <laughs> men är det där därför jag här. säger. Vad tror du hände när vi kom dit? Lekobus. Det var ju så här att. I alla fall retro. Han... Har ju fått för sig att allting som är inhängnat, det är en rasgård, det är roligt, mm. det är lek, det är bus. Det, det var ju bara rent tur att jag var lite beredd på den här situationen för att jag hängde ju efter som en bande i snöret på honom när han fick syn på den här staketen. God, <håll> Säger jag bara. Mm. Äh, men det märks verkligen hur stor, stor skillnad det är på att träna på sin egen bakgård. Och, Mm. Mm. Och träna på en ny plats. Och hur lätt hundar associerar även när vi inte tänker att de ska associera? Mm. Retrostaketer tycker jag. Ja, ja, vi har ju aldrig varit där förut. Och det var lite lustigt att vi gärna hittade dit också faktiskt. För att min GPS ville någonting annat. Mm. Och så hade vi läst vägbeskrivningen innan och den ville någonting. Och sen ville jag någonting annat av någon anledning. För jag kan inte påstå att jag visste bättre än vägbeskrivning och GPS. Men det tyckte jag. Jag känner det <laughs> Men vi kom ju. Ja, det gjorde vi. Vi kom ju rätt, absolut. Alltså. Ja. Men Hiba gjorde precis samma sak när hon fick se staketet. Och framförallt sådana här: Det här var ju lite mer eh, elstängselaktigt, då, då med trådar i. Men när Hiba kommer till de här dagisstängslorna som är gröna, mm. eh, så då är det bara lekobus för henne. Då associerar hon till sitt dagis. Mm. Eh, och det tog, tog faktiskt en vända innan jag förstod hennes associationsförmåga där. Därför att jag var på årstafältet med henne. Mm. Och tänkte att vi skulle gå utanför bara och titta på hundarna. För hon raggar lite grann mot andra hundar mm. kommer för nära. Eh, så tänkte jag, då, då tränar vi där precis som vi gör med problemhunds eh, ekipage. Då, då. Mm. Men det, där fick jag fel. Därför att hon bara rusade in och bara rusade på så att liksom, för henne var det liksom ingen ingen problem liksom med med det här ja. med var rasgorden där som du ja vill. ja I, liksom ingenting eller så så det det kunde jag glömma det där. <laughs> eh, så att eh, ja nej men det är är eh, det är som mycket att det är olika agendor. <laughs> ja det är ju så det är ju så att liksom men eh, ja dora eh, men även om Hiba inte drar iväg så där, så kan jag säga att träningen i veckan på SSBK tyckte jag var ganska lyckad faktiskt igår. Men eh, nu kommer jag en ny miljö. Nej. Mm. Så att konstatera det att vi kan, man kan när man är hemma, det är den första delen i, i inlärningen mm. plocka ut det i olika miljöer, och sen du beteendet. Så att man har ju lite olika steg där innan det är klart. Mm. De här stegen har jag aldrig hört förut. Och jag har aldrig sagt dem till någon heller. <laughs> <Nej>. <laughs> och så står man lik för basket där själv. Mm. Mm. Mm. Och funderar på varför fungerar det inte Det är alltid lättare att lära någon annan än att liksom tänka till själv. Det är alltid lättare att motivera någon annan än själv. Det tror jag också. För, för, för, för Själva förståelsen har ju vi, och vi vet om det- men det känns ju lite, lite trädligt ibland för vägen är så lång. Liksom. Man vill ha de här quick fixen, va mm. Och sen ska man motivera sig för att ta de här stegen fram. Liksom. Mm. Ja, ja, så är det. Men man har ju hund för man ska ha någonting kul att göra. Ja. Mm. Ja, mm. ja nej, men det var kul. Men i hör och häfnan, inte människan varit på hela minusans spelkort. Inte. Nej, det var helt tomt. det var helt tung. det var bara jag och eh, Therese och våra hundar. Mm -hmm. Men det var väldigt roligt att åka dit och titta. Det är alltid spännande att komma till, mm. till ett nytt ställe och se lite hur det är. Mm. Och så är det ju skönt att kunna vara på flera olika platser och, mm. och träna också. Mm. För mm. nu så har vi ju. Vi har ju två stycken klubbar som vi två. Hänger tre, du har en också, men, men två som vi hänger tillsammans på, och sen har du en tredje, och sen så har vi hittat en fjärde. Det är bra att kunna åka runt på flera mm. olika mm. platser. Mm. Äh, och så har vi mig som inte går på några klubbar alls. Alltså. <laughs> ja, men precis. Mm. Men, det, mm. <laughs> <laughs> men det är ju helt, helt okej okay också. Jag tycker mest att jag tycker om att åka till, till en klubb. Det är väl mest att jag tycker att det, materialet man finns. Materialet man finns, vad säger jag? Materialet man behöver, jag hällde upp kaffe, till det. Jag såg <laughs> det finns där, vill man så då behöver man inte hålla på med ha en massa egna prylar mm. överallt vad gäller hinder och sådana saker. Och sen ifall det är så att man håller på att träna inför och förhoppningsvis någon gång lyckas komma ut och få tummen ur och, och tävla mm. så är det ju bra att ha varit på lite olika platser och, och till det är mer verklighetsaktig miljö och sådär också. Eh, och sen brukar de ligga ganska bra till så man inte behöver bekymra sig om omvärlden. Så mycket. så alltså, trafik, eh, folk som mm. springer förbi... Mm. Rådjur. Nej, rådjuren finns ofta på klubbarna så att de, <laughs> de... har minnsat Där måste jag säga, igår, fredags igår på förmiddagen så var jag på eh, SSBK då, Stockholm Södra. Och innan jag skulle åka vidare så tänkte jag skulle gå en liten runda bara med sing och kissa av. Mm. Så precis näppet i Skogspartiet bakom klubbhuset så står det ett rådjur. Ja, ja, och när vi kom så drog ju det hjärnet tvärs över ängen upp i skogen då. då. Mm. Så nu trodde jag att nu, nu, nu är det kört här för mig. Men nej, vi lyckades avvärja den. Men... Eh, det är lite roligt med att äh, koppel är nu, men rådjuren fattar inte det. Så de går ju, det är det att man inte ska störa vilt och jaga vilt. Och att mm, mm. Det är bara att går ju fram så att det blir stört. De stör oss! Ja, de har missat det där. Ska jag tolka det här som att du vill ha ett viltförbud på hundplatser? Ja, <laughs> någonting åt det hållet. Ja. Inte riktigt realistiskt så, men det är lite roligt det där med att just... Ja, vi får inte störa viltet just under den här perioden, mm. men viltet hamnar ju på så konstiga ställen. Så att det är som även om man har lina och allt ihop så alltså, om man står och tränar på brukshållsklubben och så tjuk kommer med ro, är det en vandring? Jo, men så är det ju. Men, men apropå det här med att det är barnkammare ute i naturen ja, nu, mm. så, så tycker jag att det är förvånansvärt hur många det är som trots det låter hundarna löpa fritt. och det håller jag med. Och det är... Jag vet inte, det är, det är ganska obehagligt för, själv gör jag är ju inte så, jag det. Men, men det är ganska obehagligt att inte veta vad man stöter på i skogen, mm. Mm. till exempel. Om man, om man promenerar på, på platser där det kanske inte brukar vistas så mycket folk och hundar mm. och så, då vet ju de som går där att det brukar inte vara så mycket här och då blir det att folk tar sig mera friheter mm. gällande det där. Mm. Uh, och då är det rätt läskigt vad man kan träffa på mm. ute i skogen. För det är inte säkert att om hunden är långt bort att den hinner att den hinner kallas in särskilt när man befinner sig i naturreservat där det ändå är koppeltvång. Mm. Mm. För där, där är det ju inte att hunden inte får löpa fritt. Där det är ju oftast koppeltvång. Mm. Mm. Uh, och det, det är ganska viktigt att skilja på de bitarna. Men jag mm. tror att det är många som inte Alltså man har ju visserligen skyldighet att ta reda på saker själv också, men, men jag tror att det är många som inte tänker på att de här reglerna finns. Mm. Så de borde egentligen belysas mer kan jag tycka. Och det håller jag med om, och just skillnaden mellan, och att vissa ställen, det kan ju skilja mellan kommuner, att vissa kommuner har att det är att tvång motsvarar att hunden ska vara under sådan kontroll att den förhindras och förföljer dit. Men att den inte behöver ha ett fysiskt koppel, men att den ska vara hjärtligt lydig i så fall. Och inte få liksom gå längre från föraren än en koppelängd. Och vissa har verkligen det här: det ska vara ett fysiskt koppel, punkt. Men, alltså, och och det, det kopplet är 15 meter. Då? Eh, ja, men alltså en, enligt tillsynslagen. Mm. Eh, för det är inte jaktlagen ni pratar om nu det är tillsynslagen så säger tillsynslagen att hunden ska, eh, ska vara så som om den vore kopplad mm. eh, så att då handlar det går den i 15 meter lina ja men då är den ju kopplad Mm. Ja, men precis, men mm. natur i naturreservat så är det kopplat två, då är det inte så som om den vore kopplad. Nej, där, nej där, mm. därför, därför, därför får du inte ha den alltså så som om det vore kopplad, så är det ju så att då skulle ju ha en hund hunden precis gående egentligen en fot bredvid dig. Då mm. då. Mm. Ja, mm. inte är, det lätt. Men det är Nej, nej, det är inte. Men apropå rådjur så så bara ska jag berätta en liten passus här. Vi hade, fick, hittade fick ju ett rådjur på våran tomt i, i i Gnästa, mm. och eh, det var ganska otäckt. Jag eh, var väl inte så sådär jätteförtjust att gå och titta på det där rådjupet, för att det ligger ett rådjup på tomten utan huvud. Nej. Oj. Ja, och, alltså, matstrupen hängde ut, men det var ingen blod eller någonting, och den hade inget huvud. Den var inte skottskadad eller någonting. Men var konstigt. Så att, ja, och det där tyckte vi var jättekonstigt eh, så vi började, eh, jag började fråga runt eh, jägare då då mm. eh, och då har, fått, då har jag fått det svaret att det är lodjur som gör så. Rodjurna river av, tar huvudarna, mm. därför att de behöver fettet i huvudet. Jaha. Ja, och det är lika då, likadant till exempel, de säger det om en björn tar en älg mm. så fläker de oftast upp nosen på, på älgen först för där finns fettet. Mm. Mm. Ja, man lär sig nu. Ja, och, ja, och eh, så att, det var ju ganska otäckt där, men i synnerhet låg på våran tom bara med tanke på mina hundar. Så att, eh, ja, <laughs> jo, men det förstår jag. Men ja. hur hur beter sig ett lodjur om det stöter på en hund. De, de, de gör aldrig det. De är för skygga. Det är så. Ja. Alltså du ser inte. Alltså, om du tänker att vi har haft ett, haft ett lodjur som har dödat. Och ett, en, ett rådjur på våran tomt. Men eh, jag har aldrig sett ett, ro, ett lodjur. För de är alldeles förskygga. Mm. Alltså de är skyggare än en vargen. Eh, så att... Eh, eh, det var just den här sista jägaren, jag pratade med tre och oberoende varandra, den sista jägaren sa du kommer aldrig se det där blodjuret. För lite häftigt var det tänkte tänk, man man kan se det lite på avstånd åtminstone. Mm. Alltså räcker med alla grisar vi har ute i Södermaland. Ja, vi mm. pratade inte om dem här på så säga, jag är jätte mm. paranoid mm. när jag var i skogen. Mm. Och så speciellt sist jag gick så tyckte jag att vad mysigt ut i skogen, jag inte varit på länge. Och så ser de där förbaskade grisspåren och så ber jag så grisspåring till. Jag kan ju säga att jag inte pratade någon skopp med mig själv och med shadow och allting sen. Och stannade var femte meter och lyssnade och spejade och hade mig. För jag vill inte stöta på ett äh, vildsvid. Jag är så paranoid för att stöta på ett vildsvin. Och jag har ju gott om dem också. De går ju precis bakom husen där jag bor. Ja. Precis bakom okay. mig. Till och med i området ja. ibland. Ja, men det är lite obehagligt, för de kan ju ge ordentlig skada på mm. hundar ifall mm. de kommer i, i närkontakt, beroende på vad det är för temperament på grisen. Mm. Eller vad man ska säga. Det går ju en stor galt uppe på, på SSB-kågskogen också. Jaha, du ja. ser mm. ja, se. Jag, jag går inte går in den promenaden, kan ju se. Men det är ju också anledningar till att det är desto viktigare att... Det att välja vilken fulla du ska. Om jag nu stoppar ner handen i påsen så prasslar det eftersom mikrofonen Men du vet, det är ju lite kafferepsyta mm. känslor över de här mikrofonerna som du har som låter nu. Jo, det jag skulle säga var att det är ju en, en viktigare anledning också till att ha extra mycket koll på sin hund nu. Mm. För att mm. de blir ju mer, de vilda djuren blir ju mer. Mån om att försvara sig och sin omgivning i och med att det, mm. Mm. att det kommer smått. Mm. Mm. Uh, och det är klart att vi måste göra allt vi kan för att förebygga skador både på dem och mm. på, på våra mm. egna. Uh, så, så är det ju. Ja, för även om man som, om man tänker på de hundägare som är någon kallant och släpper i som inte har koll. Eller tappar sin hund. Ja det är med. Uh, men vi får så ofta rapporter i Trosa folk som springer lösa eller det är det <går> <som> springer lösa. <går> <går> hundar som springer lösa, för folk släpper dem hur vill så det springer ganska mycket lösa hundar på torget in på en, ett fält som är som de jagar och har gjort då. Eh, men jag tänker även om man inte är mål om de vilda djuren som hundägare, så borde man mm. väl i alla fall vara mån om sin egen hund. Mm. Kan jag tycka. Absolut. Mm. Alltså, jag tycker att det är en klurig det inkluderar världen, svår balans liksom, på mm. hur, hur alla ska bli nöjda på, på sitt sätt samtidigt. Så alltså det är klart att jag tar, man måste ta ansvar för, för sig och sitt. Mm. Och hade alla gjort det så hade det varit jättebra. Men sen kan det alltid hända saker i alla fall som ställer till det. Men det, det är oturligt det är oturligt när det är så att någon. Släpper en hund utan att veta 100% hur den reagerar i olika situationer, och det drabbar, och det drabbar andra. Mm. Jag tänker bara på det som du råkade ut för. Vad var det för några veckor sedan? Ja, om på en, det buss. Är en eller två veckor? För, för det handlar ju mycket om att leva i balans med varandra och försöka hitta, försöka hitta sätt där alla får en tillvaro som som fungerar både vad gäller utrymme, men framförallt respekt tycker jag det handlar om. Mm, och medvetenhet. Ja, och inte tränga sig på... Jag skulle inte vilja att du stod, inget illa mot dig, <laughs> men jag skulle inte vilja att du stod en centimeter ifrån mig Nej. när du pratade. Det skulle jag känna mig ganska, inte hotad kanske, men jag skulle känna mig ganska obekväm med det. För det ligger mm. ju för nära min kroppszon, men, men berätta gärna om vad som du ja. för. Shadow är när vi ska till Stockholm, eller trakten däromkring, så åker vi Trosa-bussen från Trosa. Den går direkt till Liljeholmen, jättesmidigt. Man får ha hund på bussen om man sitter i bakre delen av bussen. Om hunden uppför sig. Så det har vi gjort till och från. inga problem. Han tycker att det är jättekul att åka buss, kan man sitta och spana ut genom fönstret som är lagomhöjd. lagom höjd. Och så har vi gått på bussen i Liljeholmen när vi ska åka hem, två veckor senare och lite såhär små seger båda två, så som man är på en söndag så. så vi sitter ganska långt bak eller ja, nästan ända längst bak och så ligger han med mina fötter, inget problem och så helt plötsligt så kommer en person med sin hund lite mindre typ av hund som vi har stött på tidigare, så jag vet att den här hunden är inte jättetrevlig alla dagar i veckan den har gjort lite utfall, för vi har stött och väntat på bussen samtidigt tidigare också i Trosa Och då har den varit lite ful i mun så att säga och haft lite attityd. Så jag vet att den är inte helt trevlig. Och ägaren till hunden går med full längd på koppel. Låter Hur är koppel? Hund... Det är sånt där vanligt standardkoppel så vi pratar inte flexikoppel direkt, utan vanligt koppel. Den liksom. ja, är Jag precis säga det. Någonting sånt. Går med hunden i helt koppel helt nonschalant nollkall fågelboll. Hunden kliver in i mina fötter och Shadow blir ju överraskad, men han finner sig snabbt att okej, där kommer du, hej, hej, liksom så, och uppför sig lite avvaktande, sådär, skeptisk så, och den här hunden är väldigt på, och sen helt utan varning, ingenting, Shadow gör ingenting överhuvudtaget och han är ju den som är trängd i den här situationen, så flyger den här hunden på honom och bara tugga, tugga, tugga, tugga, tog tokskäller och morrar och har sig husse märker liksom ingenting så eller reagerar inte så jag får väl taga några skinn eller någonting och fick om är lite så samtidigt som jag försöker hålla i då, för han försöker kravlunda under sätena och ta sig därifrån. liksom. så jag ska försöka hålla kvar honom så att inte han hamnar i andra enda bussen eller springer av bussen eller nånting så samtidigt som jag ska försöka fånga undan hunden och så kommer den lösa igen och försöker flyga på honom igen och då har väl ägaren vaknat lite och no, ja ha vad hände? Ungefär någon sån kommentar. Och sen så säger någonting ytterligare om att Jasso var en hund där och en stor också. Och går och sätter sig helt alltså olika två säten framför mig och Shadow. Inte ett ord till mig om hur det gick med Shadow och om det gick bra eller be om ursäkt eller någonting så. Utan bara, ja som att jag har. det regna ut idag, okej liksom. Ungefär så det är tomfallet. Bryr sig inte för fem öre, Shadow tycker ju att det är pest och jag vill ju mest bara bita huvudet av den här personen. Men man uppför ju sig, för hade jag ju börjat skälla ut människan så hade ju Shadow tyckt att det hela var än värre. Så jag plockar upp Shadow i knät och sitter och matar honom med godbita för att försöka lugna honom och göra det mer positivt för vi måste ju kunna åka bussen. Vi måste kunna åka bussen, jag vill inte att bussen ska bli en negativ grej för honom. Men han tycker inte alls att det är helt prima så får han gå ner och när hunden fortsätter småmutter lite. Och Shadow vill ju inte sitta kvar för jag är ju en vanmänniska så jag sitter alltid på ett ungefär samma säte, samma sida av gången. Men han slinker över till andra sidan av gången så då flyttar över efter och tänker att han får bestämma nu då. Och så ligger han där vaksam på spej tag. och när hunden är under sätet hos sig och fortsätter liksom småmorra på Shadow. Man märker att Shadow tycker att det här är äckligt, så. Men han får tugga små kycklingbollar och så. Och sen så till slut så plockade jag ägaren upp sin lilla hund på sätet och då tystnar den väl. Och så, så småningom så kan jag slappna av lite så det slutade med att han sov faktiskt, han somnade. så jag sa att nu är det okej. Okay. Och han litar, tack och lov, att säger jag att det är okej okay, så är det okej. Okay. Så det är väldigt skönt. Men så skulle vi åka bussen igen idag för att komma upp igen. Och då så inga problem att gå på bussen och så vill föra den och liksom betala biljetten och allt det där. Sen ska vi gå in på bussen. Från första sätet så försöker han kliva in. Han vill inte gå bak i bussen. Så, och han går ju före mig. Vi behöver ju gå och sätta oss innan bussen åker för mm. annars blir det ju jättejobbigt. Men han försöker, han prövar varenda säte, går han, liksom, vare sig det en person där eller inte, så vill han slinka in tidigare. För han vill inte gå bak i bussen. Så jag får i princip skuffa honom framför mig hela vägen bak i bussen. Och han köper i det, men man känner sig inte som att det är det bästa hundläger, och han tycker inte att det är trevligt heller. Och sen så tycker han att usch, och så kliver han upp på sätet, för han gör det ibland, men nu vill han verkligen upp nu kändes det verkligen som att han ville uppsätta för att ha koll. Nu var det inte bara för att sitta och titta ut som det brukar vara, utan han ville kunna hålla koll liksom, lite mer utsiktspunkt, så att säga. Och så satt han där en stund och jag satt upp, liksom, och gav honom godis och klappade på honom så att han skulle lugna ner sig. Och efter ett tag så tyckte han att ja, men okej då. Han kunde liksom, tänka sig att åka bussen så. Och så satt han och spanade på en katt ut genom fönstret och skatade och då var det lite roligare. Och så till slut så kunde han gå ner på golvet, men han var fortfarande lite vaksam så. Men han fick tugg. Och sen så um, slappnade han av lite mer och så var det liksom inga mer problem så. Men man har bara en sån sak som om jag tänker själv på när jag hade dysse och han gjorde utfall. Om han väl kom åt någon annan, för det hände ju tyvärr, det gjorde det. Han flög ju på singo bland annat. Ehm... Um, och alltså man mår ju så jäkla dåligt efteråt och liksom man kollar ju hur gick det med den andra hunden, mm. Mm. man ber om ursäkt till föraren, liksom allting sånt man och skäms ju ihjäl. Och man har gjort allt man kan, för man vet ju vad man har i kopplet. Mm. Mm. Ja, mm. Har man en hund som man vet mm. kan göra saker mm. som inte alltid kanske är så... Populär är i omgivningen. Då jobbar ju i alla fall jag för att förebygga att det ska hända både för min egen skull, för ja. min känsla, mm. för hundens framförallt skull, och, och för omgivningens skull. För jag vill ju inte... Nej. Om, om jag skulle ha suttit mm. på bussen och min hund inte hade varit förtjust i shadow, då hade jag ju troligtvis vetat det mm. när jag kom mm. dit. och Då hade jag ju fått jobba för... Till exempel när jag åker tåg. Apropå respekt, mm. så har jag alltid även om jag inte har dem på, så har jag alltid med mig en mundkorg mm. beroende på varför kommer för folk, var för folk kommer på tåget, vad är det för mm. Även om man sitter i kyrksvägdens, mm. så kan det vara om någon sitter där med sin missförstånd med rätt nu, men om någon sitter där med sin papegoja, så kanske den är jätte hundräd. Mm. Mm. Och då får man ju samsas eftersom mina hundar tycker att munkorg är superhäftigt. Mm. För det har vi tränat på. Så de har inget emot att sitta där i munkorg. Men det gör så mycket för den som sitter med pappegojan. Med papegojan liksom. Ja. Mm. Eh, och, och när det kommer andra hundar in på, buss, på bussen, då åker jag också på, bussen, <laughs> eh, på tåget. Då ser man ju ganska snabbt på sin egen hund, tycker jag i alla fall, att det här kommer gå bra. Eller det här kommer gå... Skogen. Och är det att det här kommer gå åt skogen gris så ska man sitta där så får man ju jobba med sin egen hund för att mm. få det och att och, och Man är ju uppmärksam också tycker jag och jag menar just det är ju en sak om det är någonting att man åker bussen första gången men den här personen och jag har åkt bussen tillsammans förut mm. en antal gånger ja. och personen vet att hunden att som det så, hans hund inte tycker om kärra Men, men, men eh, alltså det är fantastiskt. Jag uppfattar det så att det var en liten hund. Ja, det är det. Ja. Och, <laughs> alltså, nu, nu har jag förestattade meningar i månt och mycket. Men alltså, många gånger så tycker ägarna att en liten hund som hoppar på bakbenen och skäller och skriker, mm. det är okej. Okay. Och gör så. Men tänk om våra stora chefer skulle göra någonting sånt. Det hade det mm. inte varit okej. Okay. Mm. Så att jag känner liksom att det handlar egentligen inte om beteende. Det handlar tydligen om storleken på hunden. Ja jag kan ju tillägga att vi pratar ju inte en liten alltså, Yorkshire storlek. Det är lite större. Det är terrier storlek, men inte jättestor terrier heller. Nej men, men ändå. Jag bara ja. det här med, med mindre hundar. Jag kan ärligt säga att jag hade jättemycket sådana fördomar förut. Mm. Sen bestämde jag mig för att jag måste utmana de här fördomarna lite. För att som, som ägare till större hundar. så Som du säger, så jag, jag är vid att jag måste hålla ordning på mm. vissa mm. saker. För det funkar inte att ha 42 kilos hundar som, som beter sig. Hur som helst. Så då började jag träna. Hundar hundägare av mindre format, alltså i form av chihuahua, dvärgpinscher Den äh. Ja, precis. och inte bara, Det var ju flera raser också, men, men den storleken. Och det var väldigt fascinerande, för det jag lärde mig, det var att de, de som jag jobbade med, de hade en jättevilja att träna bort de här beteendena, men de visste inte... De som jag träffade, jag, jag kan inte generalisera så. Men de som jag träffade, de, de ville träna det här. Men de hade inte fått de verktygen som de behövde. De, de hade inte kunnat få konkreta råd. På hur Ja, precis. Mm. På hur de skulle träna de här så är... grejerna. Eh, och det berodde mycket, när jag pratade med dem. På att deras omgivning inte hade tyckt att det var så viktigt Nej. att lösa problemet. Medan de tyckte att det var ja. jättejobbigt. Och gå förbi olika saker när, när hundarna betedde sig. Och, så jag fick faktiskt en helt annan respekt för både hundarna och hundägarna. Samtidigt som det var några gånger som jag var ute själv och skulle träna de här hundarna. Och helt plötsligt så skulle jag träna en, en pytteliten hund. Och det var väldigt svårt. Mm. Tycker jag. Långt inte marken, om inte? Ja, men inte bara det, utan det som hände som jag aldrig hade kunnat tänka mig, det var hur omgivningen betedde sig mot mig och det som jag höll på med. Ingen respekt alls för att jag höll på att träna. Mm. De skulle komma fram för att de hade hundar i samma storlek som jag. Det var lite lustigt när jag, när jag tränade en hund som var mindre än en papillon. Och så tänkte jag att gick det här till. Men, men när det kom en kvinna med mm. två stycken papilloner. Och hon blev så förelämpad när jag sa att hon inte fick komma fram och hälsa. Mm. För det är min sanning. Det skulle, det skulle mm. man få göra. Och det har jag aldrig rockat ut för på det sättet när jag har tränat. Nej men, men Nej, men det är ju hundägaren kunskap, mycket månt och mycket, som det hänger på. Ja, men så är det. Och det är lättare att köpa en liten hund, för de behöver man inte fostra på samma sätt som kanske en stor hund som du går på, på en bruksonsklubb och tränar. Därför att där har, har ju förare som, som har, ligger på samma kunskapsnivå ungefär. Mm. Vet vad det handlar om. Men det, jag, jag kan berätta en sak... Hemma vid, vi bor ju i ett radhusområde ja, hemma och eh, jag har ju eh, mina hundar ute lite på baksidan. Hiba är väldigt verbal av sig eh, och när hon talar om när hon vill gå ut hon talar om när hon vill gå in bland annat sova. och då kan hon sitta och då skäller hon och när hon skäller till så låter hon alltså va? riktigt vuff liksom va, så där då, va? Eh, lyssnar man inte så vuffar hon en gång till eller man, man inte kommer tillräckligt snabbt eh, snett mitt emot och så har man köpt en liten chihuahua Ja, mm. den skäller inte en gång, den skäller hela tiden. De låter den nästan hela tiden. Mm. Eh, och den går inte, ut, den går inte utanför toppen därför att den vågar inte. Den är rädd på, för allt och alla och har inte varit ute snart på... Ja, den är inte riktigt ett år väl. Eh, kom, väl kom väl på sensommaren. sommaren eh, och går inte ut för den vågar inte utan den springer alltså runt och, och på tomten och konstant sköller mm, Vad jobbigt för den hunden Alltså så himla jobbigt och, och sen så då såg jag den här lilla nosen sticka ut under, under själva grinden där då till tomten och då var det inte flickan i familjen som tydligen äger hunden utan var pappan i familjen som stod ut och rökte så han plockade upp hunden och ska skicka över till mig nästan då liksom, för att jag skulle klappa den då mm. och den är, är rent och sagt skitskraj för allting men lite jag, och liksom, och, men, jag, men det, liksom, det, det är okej okay när, när den springer runt och, och, och skriker nästan hela tiden på alltihopa. men när min stora hund sitter där ute och då, då kan jag få sådana här kommentarer oj vad hon låter, är hon farlig? Ja. Mm. <laughs> så liksom man, man, man har ju så olika Alltså är man inte hundnörd Om man så säger Så, så, så, så är, är det ju mycket farligare För de här som har lite, lite Magröst eh, liksom När det kommer från magen ett vuff Eller de här som springer och, och eh, skäller Alltså den lilla chihuahuan Som är vett Den skulle hugga direkt om man satte fram handen och så. Mm det är trist att det ska behöva vara så. Ja, det är jättetriskt. Det sitter, det sitter i, i, i ägarens huvud, stora och små hundar. Och jag tror att det är det som har gjort att det har blivit den här... Det är inte hundarna i sig. Nej, Nej men så kan, det, så kan det säkert vara. Det finns så himla mycket att, att tänka på det. Men det handlar ju ändå... Hur, hur gör vi för att respektera varandra och leva i harmoni? Det är inte så lätt. Alltså det, är, det är ganska svårt. Mm. Jag har ju den turen med Retro att han generellt, när det gäller mindre hundar så bryr inte han sig om infall mm. han blir utskälld. Elroy andra sidan, han har ju jättesvårt för, för små mm. hundar just för att han har haft så många dåliga erfarenheter. Men Retro, han, jag tror att det hela börjar, egentligen är det din förtjänst Ida, mm. att Retro står ut med och bli utskäld av små för jag var på någon kurs för Ida. Jag kommer inte ihåg vad det var för kurs. Det var något i ja! skogen. Min små Men... kurs med alla pugglar. Ja, och då var det var massa pomeranier där tror jag. Och var... pugglar. Jag tror att det var pomeranierna som skällde på honom. Mycket möjligt. Och vi, vi satt där i skogen. Och det skälldes hela dagen. Mm. Det var verkligen hela dagen. Och i början så brydde han sig jättemycket om det här. Men jag tror att det blev någon, någon som en vaccination mot och bli utskälld av mm, yeah. de här. För att överlag, jag har inget problem. Oavsett vad de här typerna av hundar gör mot honom, mm, yeah. han bryr sig inte. Och det är, jätte, mm. det är jätteskönt mm. faktiskt. För att om han, om han skulle gå på en liten hund, mm. så skulle jag ha väldigt mycket problem för att. Han är, han är så stor. Han är så stor ja. mm. uh, och då är det skönt att veta att han inte nej. triggas also, av nej. det. Mm. Uh, sen, sen så triggas ju han av andra saker. Och han har ju haft en ganska jobbig period just nu. Men, men så kan det vara. Men nu så börjar han hitta tillbaka till sitt mm. Mm. glada jag mm. igen. Och det tycker jag är jätteroligt. Men, men att få det här med, med skällanden och, och sånt. Mm. Men sen finns det ju situationer där jag får jobba med honom. Också för mm. min omgivningsskull. För jag vet ju att det finns vissa saker han tryggas något mm. enormt av. Och han låter inte... Nej, det får ju också det här, här magskallet. Alltså det låter... För den som inte är liksom kan eller, eller vet. Alltså det kan ju låta väldigt hotfullt. Mm. Men Så är det ju. Mm. Och sen... Ja, det vet ju du. Vi, mm. Jag och Enke har precis gått en kurs mm. tillsammans. Och det är en hund där som, mm. som Retro har... Vi kan säga att han inte riktigt har varit överens med den hunden, för att uttrycka det milt. Och där har det ju låtit ordentligt. Och då har jag fått jobba för att försöka få mm, honom att känna sig mm, bekväm mm. i den situationen. Och oftast så funkar det ju. Och sen så har avståndet blivit mm. för kort. Och då har jag ju ändå fått se till att mm. han inte ska mm. kunna göra några, några dumheter av respekt där. Och den respekten behöver ju gå åt flera håll mm. också, särskilt när det är strånga mm. utrymmen. Men det måste ha varit någonting i kommunikationen där för Siba var inte heller så förtjust i honom. Alltså hon, hon har en annan strategi att, att håll, dig, håll dig från mig så, kom, så rör inte jag dig ungefär, va? Men eh, nej, det var någonting där i. Och så har jag sin sin tredje metodik när en hund skäller. Hans reaktion är att la la la la la, vad vi har idag? Hittat mm, gräs Mm. Han, mm. han tittar åt andra mm. hållet och total ignorerar den hyn mm, som låter. Det, det är lite sing, singo över också. på respekt så tänkte jag, kommer jag ihåg när vi gick det här hundlöpet? Ja, när vi gick. ja just det! Mm. Ska ni göra det? Förlåt för det sidospår. Mm. Sidospår. Men eh, hundlappet i år igen. Har inte du redan bestämt att vi ska göra det? Jag vet inte hur, hur bra jag är i mitt knä om jag kan gå. Just nu känns det ganska botten... Vi kan dra dig på en svärtsvärd. Mm. Eller en sparkcykel. Mm. Mm. Det vore jättekul. Mm. Så mm. har vi midjebötter på så och drar. Mm. Mm. Mm. Det vore det. Med alla hundar <laughs> eh. Nej, men jag, jag kommer tänka på det. Eh, när, när, när vi gick då, du och jag gick bredvid varandra. Och jag tar ju då retro som chefer. Och så gick jag med mm. och När jag gick där, vad gjorde... Helt plötsligt bara så sätter de ner handen och klappar Singo. Va? Ja, alltså det fascinerar mig. Aa. Båda någonstans har retriever. Ja, eller en en mm. Ja, det är med. Alltså, tror det eller ej. Det, ja, det här tyckte jag var sanslöst. För mm. där var det ju uppenbarligen med tempo du hade. Och mm. folk sträcker sig fram och börjar Aa. klappa Aa. en hand igång. Mm. Men, Sack, mina föräldrar, Aa. Han, Aa. han är en stor en torchefer. Mm. Alltså jo, jo men han är väldigt stor. Folk ju klappar honom. Mm. Mm. Folk kommer fram till mig och frågar får jag klappa hunden? Och det tycker jag är positivt. Nu älskar jag att folk. Mm. Mm. Men, men ändå. Du ska inte tro att du är skyddad för att du inte har ett retrievet. Nej, men, tänker, men... Med chefer så tänkte jag snarare att chefer... Har ju också en fördomsbild kring sig. Som eller ja. vad man ska säga. Och att folk antingen så upplever jag lite. Nu har jag aldrig haft en chefer. Men jag upplever lite att när det gäller chefer. Antingen så tycker folk att det är en obehaglig hund. Och försöker undvika den. Eller så är de fascinerade av den. Mm. Och, ja det och, är jag nog. Men, men och folk, om man säger så här. Jag tror man inte mycket pälslaget om folk inte om man inte hunnörde då mm. igen, Så tror jag pälslaget gör väldigt mycket. Du vill heller klappa en hund som är lite långhårig eller vågig. Mm. Så att, och då, då är jag inne på långhårig chefer till exempel också. Va? Ja, det, är, ja. och, och, och, ja, det var så jag tänkte lite grann säkert det finns jag har finn kompis som är långhårig chefer vill också gärna bli klapp de folk klappar. Det är precis som att det här håret tilltalar folk liksom när det är lite, lite Lite mjukt ja, det mjukt och, och så Dora då, då. Mm. en en en, en strevshor de nu får säga så. så där har jag fått också olika nej mm. vad var bara en tanke Jo, men det är en bra tanke mm. jag håller med men där har jag också fått olika inputs. så mm. äh, barn springer väldigt mycket mm. efter och vill klappa våra hundar Fast att det är skäffare. Men de frågar jag först inte mm. artigt. Mm. Och då säger jag, ja, du kan få hälsa om du sträcker ner mm. handen, eller om du klappar här, eller där, beroende på vad det är för hund. Eller han, älskar ju barn överallt annat. Mm. Så där vet jag ju att Satt ett barn där, så mm. behöver man inte titta på någonting. Men när det kan vara lite mer bus, mm. så. Och du säger ja, du kan få klappa honom, men klappa här. Damn. Och så ser jag till att han inte kan husa upp sig mm. att han blir stexthalterad. Mm. Eh, medan vuxna de börjar gå fram och klappa dem. Mm. Jag skulle inte våga gå fram och klappa mm. en hund, mm. som helst. Och sen så finns det andra i området som eh, det är så tydligt att de inte tycker om hundar alls. Och berättar för sina barn det är det här jag stör mig på. Mm. Eh, och berättar för sina barn det där är farliga hundar. Och jag hör hur de säger det. Och sen så träffar man på det här barnet utan sina föräldrar. Och de springer mot den. Faling hund, farlig hund. Mm. Och vad ska man säga? Min hund står där. Och jag hälsar på barnet. Mm. Mm. Nej, han, han är inte så farlig. Du behöver inte vara orolig. Den här hunden är jättesnäll. Men... Jag tänker att om, om ett barn under hela sin uppväxt får höra hur farliga de här hundarna är, mm. Mm. Nej, men det är så klart, blir det, det också en snedvrida Det blir sandning till slut. Ja, ja. Och det tycker jag är jättetråkigt. För mm. att mm. det gör. Alltså jag tycker. Jag menar inte att alla måste älska hundar. Men jag tycker att man berövar barn på en möjlighet till en fantastisk mm. upplevelse, upplevelse, kommunikation, relation. Mm. Vad man mm. nu ska mm. säga det. För att... Och ha tillgång till att umgås med djuren under sin uppväxt är så otroligt viktigt. Tycker jag. jag mm. För mig har det varit jätteviktigt. Jag har ju haft allt från marsvin och tanrottor till Hund. Jag hade till och med snigelfarm och <hör> det. Ja, det var inte så lätt. Jag, jag byggde en liten snigelhörna på tomten och stiker och hämta snigarna dit. Och sen så blev jag så ledsen mammas akvarium som hon hade fick en massa sniglar och så ville hon ju inte ha dem där för man skulle tydligen inte ha sniglar i akvarium om det inte var särskilda sådana här fina sniglar så då fick jag ha ett eget litet akvarium med hennes sniglar i som hon hade fått och ja, Det, det är lugnt Jag började med bomustussar på balkongen när jag var fyra år det var mina marsvin eller någonting. Sen fick jag vandrande pinne. <laughs> jag men du ser. Men det jag är så liksom så. Med, Och Och sen, jag var visserligen hundbränna när jag var barn. Mm. Jag hade, det är lite roligt eftersom jag har chefer nu. Men på vägen till skolan så fanns det en chefer. Och jag var så rädd för den. Jag var så rädd för den här chefen. Mm. Och den var lös på morgnarna. Apropå respekt. Mm. Och den var lösa på morgnarna. Och jag vågade inte gå till skolan. Så det slutade med att min mamma fick gå till dem. Och så fick hon säga att skulle ni kunna ha er hund inne på morgnarna? För min dotter vågade inte gå till skolan. Och så fyra år senare så hade vi en chefer mm. hemma. Eftersom vi hade tjatat så mycket på att vi ville ha en hund. Men, men det är roligt hur det kan, mm. Hur mm. Det kan gå. Liksom. Men, men det tycker jag också att har man en hund som man vet att folk kan vara rädda för det. pratar mm. om, om större hundar och så. Så måste man ta hänsyn till sin omgivning mm. också. Mm. För även om man själv vet, det har jag kommit på mig själv med, måste nog faktiskt där känna Från tysse, som jag visste kunde göra utfall både mot hund och människa, till att ha shadow som är med allt och alla. Mm. Mm. Så kommer jag faktiskt på mig själv med att jag hade inte samma uppmärksamhet, jag hade inte samma respekt och samma koll på min omgivning med honom, för han är ju så med allt och alla. Mm. Pratar du om shadow i liksom. nu. Mm. Mm. Um, så jag kom på mig själv med att men han fick ha lite längre koppling. Jag var inte lika noga med att hålla koll på honom. Med att, Oj så, när råkade han gå fram till någon? Mm. Och sen så kom jag på mig själv, vad är det jag håller på med? Mm. Jag vet inte, den där personen kanske är hundrad. Nej. Mm. Vad är det jag gör liksom? Okej, okay, jag har min hund som jag har nu. Kommer inte gå fram och bita den här personen. Det är slutet att jag gjort heller. Men alltså i utfall så. Mm, mm, mm. Och den, han kommer inte göra utfall mot den här andra hunden. Men jag måste ju förbaska att hålla koll på honom. För jag vet ju inte om den här andra hunden har problem. Eller om den här personen är hundräd. Mm. Och jag blev så sur på mig själv. Jag tänkte hur, alltså, hur Nej, men. kan jag ha tänkt? Så? Det där är ju väldigt viktigt tycker jag. Även om man har en, en trygg hund och det som jag har min singo och det. Så vill jag ju ändå ha ha vet att inte han blir påflugen av andra. Mm. Alltså så då. då. Precis som du berättade här. här. Ja. Så att det är lite grann då. då. Jag har ju så här eh, gå-bakom-kommando mm. då. När, när, när jag känner att det kör ihop sig då. då. Mm. Ja och jag har en slags eh, vardagsfot kan man säga. Mm. Eller, som mm. betyder att mm. håller det vid min sida. Mm. Mm. Inte som För tävlingslivets följer ju Så men men håll, håll dig ungefär här. Mm. Och jag ser en boll i munnen på mm. <laughs> Ja, men bollen funkar alltid jättebra. Men jag tycker att allting egentligen mynnar ut i det här som den här gamla klyschan behandlar andra som inte vill bli behandlad själv. Ja, ja faktiskt. Mm. Mm. Och det, det handlar om respekt. Både mot människor, hundar, andra djur och allting sånt. Och sin omgivning också, om man tänker rent fysiskt, att man kanske inte ja, men man kanske inte låter hunden göra allt och all, liksom överallt. Man kanske inte låter hunden gå lite vind för våg och liksom gräva eller raffsa rafsa. Shadow in i någon period när han tycker att det är jättekul och krafsa när han har gjort ifrån sig. Mm. Så att det flyger grus och sten och alltihopa. Men det är kanske inte alla som uppskattar det. om det råkar stå en bil parkerad och i samma hoppsan, de ska liksom inte ha bucklor på bilen. Inte för att de kräftar. Mm. Skelätter så kraftigt, men alltså, själva grejen, alltså, det kanske inte är så fint att den kraftsar upp ett hål i gräsmattan. Nej, men så är det ju. Så allting minnar helt enkelt ut till det här med respekt. Det är rätt spännande mm. egentligen. Mm. Uh, har du lockat ut för någonting som, uh, som du tycker har varit bra eller dåligt när det gäller sånt här? Berätta för oss! Skicka ett mejl till dogcast.clubintepå.com eller skriv på vår Facebook-sida, vi ska lägga ut vårt telefonnummer där. Också nu, eftersom vi har missat det, mitt fel, för att jag har förlagt telefonnumret. Men det, det, det kommer. Men tack så mycket för den här gången. Så hoppas vi få höra massa spännande historier som vi kan berätta om nästa gång. Ha det så bra! Hej då! Hej då!